כביר מאביך ימים. המעט ממך תנחומות אל ודבר לאט עמך? מה ייקחך ליבך ומה ירזמון עיניך? כי תשיב אל אל רוחך והוצאת מפיך מילים. מה אנוש כי יזכה וכי יצדק ילוד אישה? הן בקדושם לא יאמין, ושמים לא זקו ועיניו. אף כי נטעם ונאלח, איש שותה חמים עוולה. אחבך שמע לי, וזה חזיתי ואספרה. אשר חכמים יגידו, ולא כיחדו מאבותם. להם לבדם ניתנה הארץ.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 יום חושך. יבעתוהו צר ומצוקה, תתקפהו כמלך עתיד לכידור. כי נטה אל אל ידו, ואל שדי יתגבר. ירוץ אליו בצבוואר, בעבי גבי מגניו. כי כיסה פניו בחלבו, ויעש פימה על החסל. וישכון ערים נכחדות, בתים לא ישבו לאמו, אשר יתעתדו לגלים. לא יעשר ולא יקום חילו, ולא ייתה לארץ מן לם. לא יסור מני חושך, יונקתו תיבש על הוות, ויסור ברוח פיו. אל יאמן בשם נטעה. ‫כי שב תהיה תמורתו. ‫בלא יומו תמלא, וכיפתו לא רעננה. ‫יחמוס כדפן בשרו, ‫וישלך כזית ניצתו. ‫כי עדת חנף גלמוד, ‫ואש אכלה אוהלה שוחד. ‫הרוע עמל וילוד עוון, ‫ובטנם תכין מרמה.